En dag tog Li en buss till universitetet. Han satt i bussen och många människor steg på. En äldre dam visste inte var hon skulle stiga av, så hon frågade busschauffören. Jag ska till zuzhou Var ska jag stiga av? På zuzhou Kan du säga till när vi är där? Ja, visst. Tack. Sedan kom en ung man. Han ville veta om bussen gick till Gongjofön. Ursäkta, går den här bussen till Gongjofön? Nej, då får du ta bussen från andra sidan gatan. Tack så mycket. En flicka frågade chauffören om bussen gick till One Show -si och hur lång tid det tog dit. Ja, svarade chauffören. Det tar ungefär 15 minuter dit. Snart var det mycket folk på bussen. Chauffören ropade Fortsätt bakåt i vagnen! På One Show's -si steg Lee Way av och bussen körde vidare.